Чого ти брикаєшся, лілічка, мляво спитав Шурик Душно, сказала Капіля, Її всохле тіло Не мало стільки води, як Шурикове Через це й не потіло Але, виявляється, задуха і їй допікала Да, гарячо, сказав Шурик І я проснувся, бо дихат стало нічим Тепер лілічка у нас знову буде хорошо вдома Я Міті налог заплатив Мама може бути спокійна Вона дійсно відділа чортів «Знаєш, кода це биває?» «Знаю», – мовила Капіля, «при білій гарячці. Моя покійна тьоця Маня теж чортів бачила. Такі гарні, каже хлопці». «Ето мене і безпокоїть», – сказав Шурик, знову кладучи руку на попереднє місце. «Маму ми повинні беречі». «А тобі чорти не привиджувалися?» – спитала Капіля, скошуючись у його бік. «Мені? ніколи прорік, переконано Шурик. «Я ж не алкоголік!» «І мама не алкоголічка, – сказала різко Капіля, – просто стара». «Конечно, – лілічка, – згодився Шурик, м'яко погладжуючи її сокровенність. «Поэтому я й кажу, беречь нам її нужно!» «Як же ти її будеш берегти?» – спитала Капіля, вдруге відкидаючи його руку. «Любіть друг друга доложни, – переконано мовив Шурик, повертаючи руку на попереднє місце. «Ти мене, а я тіба». Мама нас, а ми маму, тоді все добре буде. Ну да, сказала байдуже капіля й позіхнула. Був би саме той момент, коли позіхала вся вулиця. Від того позіху роздерло рота й Шурок, при тому так, що ледве не заклинило щелеп. Ото щоб звільнитися від напасті, Шурик мусив струснути головою. Він упав на ноги якраз через два тижні після цієї розмови. Вранці, прокинувшись, коли Тамара вже відійшла на жебри, хотів ще полюбитися з Капілею, але не зміг. «Що ти себе насільничаєш?» – сказала Капіля. «Не можеш, то й не тузься. Коли зможеш, то й зробиш». «Да, лілечка», – сказав Ледвені зі сльозами на очах, як же ти мене смотреть будеш? Я не зможу мужского діла. «Е, треба воно мені», – коротко сказала капіля. «Та й тобі». Ну, я же хочу тебе, лілічка», – вигукнув він. «Коли хочеться, то можеться», – немилосердно відрікла вона. І це був той рідкісний момент, коли в певний спосіб зневажила його чоловічу суть. Отоді він і вирішив устати, бувши в глибині душі обурений. Спустив ноги з ліжка, але коли звівся, коліна підігнулися – і він зі стогоном звалився на підлогу. Що там таке? спитала цілком спокійно Капіля, бо він уже не раз, як вона говорила, дурня валяв, тобто прикидався недужим. Ноги, Лілічка, з жахом сказав Шурик, щось із моїми ногами? Не валяй дурня й вставай, сказала Капіля Сьогодні була зранку роздразнена, не від чому. Ну я дійсно не можу, сказав Шурик, і вона побачила, що лицем його стікають сльози. Тоді зіскочила з ліжка, кинувшись до нього, хотіла витягти на ліжко, але не мала стільки сили. Метнулася по Руденьку та її матір. Вони втрьох, ледве Шурика, на ліжко виперли. За останній місяць він і справді набрав ваги. «Викликати скоро?» – спитала Капіля. «Конечно, треба викликати скоро», – сказала Руденька. Мати Руденької за цей час не сказала ані слова, тільки дивилася неймовірними очима. «Да, лілічка», – сказав покірливо Шурик і заплющив очі. «А мені будь колова чи підти?» – несміливо спитала мати Руденької, яка в цей час уже мчала до телефонного автомата, котрий єдиний був на вулиці. Саме того, біля якого свого часу упала стара гуменючка. «Іди», – сказала капіля, – «спасибі, що помогла». «Коли шотра – клич», – сказала мати Руденької, і висунулася з хати. Очевидно, вона того, що сталося, злякалася. «Бачиш, лілічка», – сказав печально Шурик, – «не брехав я, що скоро помру». «Не мили дурниць?» – обірвала його капіля. «В тебе всіда ноги були больні. Відлежися і ще танцювати зі мною будеш». Не, лілічка», – сказав впевнено Шурик, – «може, тепер не помру, та вже скоро». «По-моєму, лілічка, в мене параліч. А нащо я тобі такий здався?» Капіля зернула на Шурика трохи здивовано. Не говорив жаргоном, як завжди, але їй не було якраз цим зараз перейматися. І раніше ти був не подаручок, сказала Капіля. Якось буде, лежи спокійно. Може, Дасик упнуть, сказав.